Hej och välkomna till The Effortcast. Jag heter Nick och jag kommer att vara i er värld. Idag är det söndag den 20 maj och det här är Effortcast episod 025, Den med djävulen. The Effort Cast är en podcast som spelas in av Team Effort, som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons Dragons tillsammans. Och i podcasten så pratar vi om det rollspelandet, men också om mycket annat. Så som brädspel, tv-spel, böcker, filmer, tv-serier, ja, allt som intresserar oss. Och idag så har jag med mig Anna. Hej Sam! Och jag har med mig Håkan. God dag, god dag. För den uppmärksamma lyssnaren så märkte ni att vi spelar in nu för att, för att men det är söndag. Vi brukar i vana fall spela in på torsdagar, alternativt onsdagar för det mesta. Det finns ju en rätt tydlig anledning till det här och det är att Diablo 3 har släppts och att vi ville hinna spela helt enkelt lite mer Diablo 3 innan vi spelade in än att bara ha öppnat spelet i princip då. Och, och sen så var det lite problem med vi releasen också som vi säkert kommer att prata om mer sen för det Idag är det ju tema, Diablo 3 helt enkelt. Är vi peppade allihopa? Mm -hmm. Mm -hmm. Jag har ju inte spelat Diablo 3 men jag är peppad ändå. Ja, och det gör väl så att det, du kan ställa alla intressanta frågor som man undrar om man inte har spelat det. Ja, förhoppningsvis. Nu, nu, inga förväntningar på mig nu. Inga, inte för äh. höga förväntningar i alla fall, lite förväntningar. Ja, bra, bra, bra. Förutom det så kommer vi prata lite om Minecraft, vi kommer prata om Community och sen så kommer Håkan... Ta fram en smaskig toppfemlista och jag kör som vanligt en citatlek för att runda av i slutet. Men till att börja med ska vi börja prata om Minecraft lite grann. Och det är, det är jag som har undrat om Minecraft, för ni är ju trogna spelare, eller hur? Mm -hmm. Ja, vi har ju till och från, till och från spelat ganska mycket faktiskt. Ja. Och då är ju min fråga, för att... Anledningen till att jag tog upp det här är att det nu har släppts till Xbox, där det också har gjort succé på Xbox Live. Då. Och det har sålt för cirka en miljon exemplar nu direkt, vilket gör det till typ det snabbaste sålda spelet på Xbox Live någonsin, tror jag. Och jag laddade ner demot och spelade lite, och jag fattar helt enkelt inte typ vad man, vad man ska göra. Jag sprang runt och försökte bygga ett litet hus, men jag klarade inte av det. För att det gick inte att ställa lådor i luften, så då kunde inte, inte jag göra tak. Okej, okay. mm -hmm. du inte stängde. ställa lådor i luften, Nick. Ja. Hur ska man göra tak? Kan vi börja där? Du, ut, du utgår ifrån din vägg, Nick, det är klart. <laughs> men, ja, precis. Du får göra vägg först. Men, <laughs> men måste jag göra en vägg med ifrån. dubbla Med dubbla, liksom kartonger då? Eller vad ska jag säga? Om, du gör, om du gör en vägg som är fyra hög och så utgår du... Har, med taket ifrån den fjärde raden högst upp liksom. Men jag kan inte... Du kan ju alltid... Men du vill ha ett tak som går typ diagonalt eller? Ja Då får du ju, alltså, Man skulle ju kunna göra så att man först bygger Alltså mer eller mindre en stor trappa sen, sen tar du bort varannan, varannan bit Så att det blir fint och, fint och diagonalt om det, är, om det är det som är jobbigt Så det är så man får tänka Saker kan stå... Saker kan stå i luften om de inte har stått i luften från början, helt enkelt. Precis. Mm. Ja, alltså, för det finns ingen fysik så. Alltså, blocken faller inte ner. I alla fall gör de inte det i PC, alltså på datorn. Så att man kan ju ta bort saker, så att då kan blocken stå i luften. Annars kan man ju bygga, klassiken är också, jag brukar jag brukar göra trappsteg som tak. Mm. Mm. Då får man, för de är, de är liksom naturligt byggda på, det, på den ledden, så att ja. säga. Är det att bygga små hus som Minecraft går ut på? Det är lite det här jag inte fattat. När jag läst vissa recensioner så verkar det som att det går ut på att leta saker i gruvor. Alltså leta värdesaker, men det är väl ja. inte det. det går, alltså det går du, du letar ju efter material hela tiden. I början var det ju mest bygga, men nu finns det ju faktiskt ett endgame så att säga. Det finns ju någonting att göra, det finns små dungeons och det finns en, en sista boss och lite sådär. Men du letar ju efter ja, kol och diamant och redstone- och så bygger du olika saker. Och eh, det roliga är ju det att man kan göra lite vad som helst. Eh, Håkarna har gjort rätt kreativa grejer i sina så här, berg och grejer. Vad är det häftigaste som båda ni har byggt- liksom, om ni ska välja varsin grej? Om vi ska välja det, det typ coolaste, eller? Mm. Jag tyckte om min fyre som heter Fyr Elise. Mm. Fast jag gillade, fan, jag, jag gillade min spiraltrappa Ner från toppen av mitt berg Ner i ner, ner en av mina gruvor Där, där, där byggde jag spiraltrappa också Skullcrushen skull mountain där. Ja precis, exakt ja. Jag i alltså jag Minecraft jag har, jag har hjälpt Håkan lite att bygga mest Men annars så det jag har gjort Det jag gjorde på vår förra server Det var ju att utan att riktigt veta om det, lägger grunden för vissa delar av vår tunnelbana genom att göra gruvgångar, um, sitta och mina rakt fram flera timmar i sträck i, streck i två gånger tre rutor stort. Um, så att det, och de, de tunnlarna var väldigt bra man kunde komma över ungefär hela den värld vi hade hittat för, för det är ju också en grej att världen är ju typ oändlig ju mer du Går desto mer finns det Ja just det Och tu tunnelbanan är också värd Det, det var ju vår kompis eh, Hampus mm. eh, kompis Hampus som, eh, som tog det initiativet och började bygga tunnelbanan Och då Det är ju ett tecken på hur Hur avancerat det kan vara För man kan bygga ganska grundläggande Kan man bygga sådana här minecart-spår och sen kan man med hjälp av Redstone som är Minecraft-världens eh, elektronik kan man liksom koppla det på olika sätt så att man får ett eh, fungerande... Ja, man, man sätter sig i en vagn och tar, den vagnen tar den till en station liksom. mm. automatiskt. Det är väldigt coolt. Det är jävligt coolt. Jag, jag, har, jag har en kompis som jobbar på... Vad heter de som har gjort? Det, det, det är Notch som Mojang. har gjort spelet. Nej, ja. han, han jobbar ju på Mojang. Aha. jag checkar middag med honom för ett tag, sen så berättar han, han berättar om alla möjliga Coola grejer som folk hade gjort. Det så att Om med hjälp av de där elektronikgrejerna har gjort sig egna kretskort. Så mm. att man bygger liksom sin egen miniräknare. Ja, precis folk det... har gjort det. Jag, jag, jag har sett helt galna saker på, på Youtube Det är bara Youtube, alltså Minecraft Och någonting Och så är det någon som har gjort det, vad den är liksom <laughs> Men det intressanta är ju att Det inte låter så intressant alltså det, är, det är svårt att sälja in ett spel där, där ens kompisar Och säger att det är häftigaste som de har åstadkommit i spelet är att de har byggt en spiraltrappa Liksom Mm. Men det, alltså, det, det är lite poängen. Alltså, det, man får utgå från att det är som en stor fet låda med Lego-bitar. För det, det, det är det det är ungefär. Alltså, I grunden så är ju Minecraft Lego. Vilket är lite roligt att de, för de, har, gjort, de har släppt Minecraft Lego. Mm. Vilket är jättekonstigt. Väldigt meta. Om man, om man ja. ja, men det är väldigt så, här, huh, va? Okej. Okay. Uh, för att i början så, så var ju alltså, när det var verkligen bara typ mega yberbeta. beta uh, Spelet, då, var det ju, då fanns det typ inte så mycket monster heller- utan då var det bara gräva som, som gällde. Och det mm. finns fortfarande creative mode- där man inte behöver... Till exempel så är det bara att slå på ett block- och så har du, så, så är det borta och du har oändligt med ett bitar. Liksom. Det är för den som vill vara kreativ. Mm. Men ofta använder folk den delen av spelet- för att, för att experimentera. För att sen använda det i en så här riktig värld- där det är lite mer survival. Att det kommer monster... Eh, det kommer monster så du måste skydda din, din lilla by mot, mot fiender mer eller mindre jag, jag tror vi pratade om det senast Ja, att, så de kan paja er Ja, alltså det, det värsta som finns För någon som har byggt något fint Det är ju creepers som Kan explodera Och förstöra, <laughs> förstöra ditt, ditt, ditt verk det är, Ja, det är creepers där de här... Jag gillar tanken på att de kan förstöra ens grejer och Vad är man måste bli Ja, man, ja. Uh, creepers är ju helt, de är helt ljudlösa De är gröna, de är lika stora som en egen karaktär ungefär De ser ut som, jag vet inte, kaktusar, gröna penisar, någonting uh. Och sen så när de, när de kommer tillräckligt nära så börjar de låta Och sen sprängs de Och de, de, de sprängs ut så här fem gånger fem eller någonting Och allting bara förstörs runt omkring Ja, uh. ibland så Hittar man en sån så här på taket eller ja, på andra sidan, ja, väggen. Monster, monster spånar ju där det är mörkt. Så därför är det väldigt mycket facklor. I, i liksom ens by eller vad man säger Det är inte så estetiskt tilltalande Men det är ljus liksom. Facklor och sånt där man får man, man slutar se dem till slut För att man vet att de måste vara Det är en del av logiken där. att så här varje, varje väg Är fylld med, med facklor Varje mur är liksom så här kantad med facklor överallt. Det blir en del av logiken I världen, det är, liksom det, det är så det måste se ut Det får mm. ha lås på dörren ungefär mm jag här, Det låter kul. Det, man, man får se det som en lego -värld där folk kan komma och förstöra ens lego-byggnader. Då, tycker ja, jag det låter, då låter det kul. Alltså det Jag tycker det är kul. Jag har aldrig kört liksom själv. Jag har aldrig gått in och spelat Minecraft själv. Jag tycker det, det som är säljande är ju att ha en värld med liksom andra människor. Nu vet jag inte hur kul det skulle vara med främlingar, men det har ju varit roligt att se vad andra har gjort och liksom Mm. Utforska tillsammans och bygga tillsammans och så där. Så att det är väldigt. För mig är det mer socialt än, än något annat. I våran första värld så tog jag på mig att jag började liksom. Försöka göra världen så levande som möjligt Så jag började utforska och göra kartor Och jag började döpa alltihopa Och då till exempel så döpte jag ju Hampus och Jimmy, Jimmy en annan till mig Jag döpte deras små, små, små byggnader till OCD Island För de hade byggt så alltså <laughs> typ stora stora stora feta fort Och, och, och grejer <laughs> Så och sen, det, mycket av spelet gör man ju, gör man ju själv liksom. mm. Sen du skapade ju Crusher Mountain på Du började sätta ut reklam för Skull Crusher Cola Över över allas byggnader, överallt Precis, nice. så gjorde jag Wave, Wave Crusher Island som var min semesterort där man kunde jag, jag, jag byggde en massa stugor på en konstgjord ö bredvid min fyr, där man kunde chilla om man ville Fredrik började bygga en mur lite ja, fint precis. Ja, mm. och tiden på, på Xboxen så är det ju upp till, jag tror man kan lira upp till åtta stycken samtidigt, men sen så kan man också lira på samma tv liksom i split screen så mm -hmm. det jag tror Aha. jag kan vara jäkligt kul cool. Att det liksom kan mm. sätta sig ner i samma soffa. Det är ju säkert ett spel också som folk som inte gillar spel så mycket kan gilla. Det kan vara en, en inkörsport insör, på något vis. Mm. Verkligen. Och jag tror att, jag är inte säker, men jag tror att det skulle kunna vara rätt kul att liksom sitta, sitta bredvid och kolla bara ett tag i alla fall. Mm. Inte, när man, inte när man typ så gräver bara rakt ner, som man gör ibland. <laughs> men alltså när, man, när man bygger och så. Mm. Det, det tror jag man kan uppskatta, även om man inte gillar att spela själv eller tycker det är obehagligt och läskigt. Eller som jag, att man efter ett tag tappar på jag liksom kan inte se vad som är upp och ner på skärmen längre när man är inne i en tunnel. Jag blir helt, helt desorienterad. Och sen kommer den Enderman och då så oh, vet du ingenting längre. Varför, varför lade de till dem för? Vad är det för någonting? Det är väldigt de är svarta och väldigt avlånga och om man tittar på dem så om man alltså håller pekaren över dem så då vill de dö ja, Då har man aktiverat dem, dem. Och då kan de teleportera sig fram bakom dig Utan att liksom alltså, <går> Det är väldigt mycket så här. Om du sedan vänder ryggen till Då har du den liksom bakom dig <går> De brukar gå och ta block från olika ställen Och flytta på dem och sådär Så man brukar hitta dem ibland i sina, När man gräver i gruvor Eller så kommer de bara och står vid ens hus Helt plötsligt och sådär <går> Och bara stirra på något. de är typ så dubbelt så långa som en själv Fast de är smalare med långa armar De är baserade på Slenderman-myten från internet Slenderman Kan du bygga vidare på Slenderman-myten? Um, ja, mest för att det är dagsljus ute Och för att jag vågar göra det <laughs> Vill du? Ja. Jag, Nick, jag, jag vill att du förstår att jag, När du ställer frågor bland blir osäker på Om det är en övergång du gör eller om du ställer en fråga Oftast så ställer jag en fråga. Okej, okay, ja. Eh, Slenderman är alltså, det är sån här internet-meme-kult internet, eh, liknande sak. Eh, Slenderman är helt enkelt en... Eh, han, han ser ut som en, som en man i en, i en kostym. Han har han har väldigt han har liksom så här förlängda lämmar så att säga. Så han ser väldigt han uncannyvärlig ut, ni vet vad jag menar. Mm. Inte riktigt mänsklig, men nästan. Och så har han inga ansiktsdrag heller. Och det är såna sån här grej, om man tänker på Slenderman, så finns han oh. Så tänk, tänk, tänk bara inte på honom Nej, det är alltid massa bra såna här, Det finns en massa sådana här videor där folk har eh, Du vet, riktig Found footage, liksom, att man har hittat så här, du vet, någon, någon, någon, någon skulle Spela in en film, men, men Det slutade med att de bara liksom filmade sig själv hela tiden För att de var rädda för, för honom istället <laughs> Det finns på Youtube Marble Hornets Sök Marble Hornets. Ja, det känner jag igen. Men, eh... mm, jag visade det i första avsnittet nu, tror jag. Ja, nej, jag har faktiskt sett lite av det. Mm. Men, ja. Men ja, vi tappar väl tråden lite här nu, antar jag, <laughs> ifrån eh, Minecraft. Men eh, no, ja, det, det känns som att det räcker med att prata om Minecraft nu, egentligen, antar jag. Ja, det, det handlar om att bygga ett community. <laughs> ja, lite så. Min, eh, och mitt försök till övergång skulle ha varit. Eh, och något annat som jag inte heller vill prata mer om egentligen, Håkan, det är ju community. Men, men, men, du, men, du, ju, du, men du gillar ju den här scenen kanske mer än vad jag gör, misstänker jag. Ja, vill du inte prata om det för att du vill prata om Diablo eller bara vill du inte prata om community? Alltså, jag kan inte riktigt särskilja i mitt liv just nu vad jag vill och inte vill göra. För att jag vill inte göra någonting förutom Diablo egentligen. Jag förstår, jag förstår men eh, men det är någonting med community. jag tycker de senaste fem avsnitten jag har inte riktigt förstått grejen helt enkelt. Jag, nej. Jag, jag, okay. jag, vet, jag vet inte vad som har hänt. Jag, jag tycker inte det är så kul längre helt enkelt. ha. Det, jag ehm, har försökt. <laughs> jag håller inte med. jag tänkte jag kan väl. alltså jag har lite fortfarande liksom, eh, kraftat ner vad som är vad som säga, grunden i community om, mm. ni, vill, om, om ni vill höra. Mm -hmm. mm. så Community är en komediserie som kretsar kring en studiegrupp, en liten study group som de heter som de kallar sig På ett community college, jag har svårt att hitta en bra översättning på community college Folkhögskola, det är inte riktigt det, är inte riktigt det men... Nej precis, vi behöver ha liksom med samma nedvärderande klang, men, men vi, ja. vi har ju bara sådana känns det som ja, mm. men det, Community college är i princip som de vanliga universiteten, men det är ingen universitet Alltså de bedriver liksom ingen forskning antar jag och så är de väldigt mycket billigare att gå på. Och så är det lite mer, så här, lite mer gymnasieliknande tror jag egentligen. Lite mer, vad sa du där sista? Lite mer... Gymnasieliknande i upplägget, liksom i hur studierna går till. Ja, det är mycket möjligt. Mm. I alla fall, vi är på det här community college. Och ja, hur många karaktärer har vi? Vi har sex stycken karaktärer i vår studiegrupp. Och då har vi ju Jeff då som är den coola ledaren För detta advokat Som var tvungen att eh, börja på Community College För att hans eh, han, är, han, är, han, är, han är den ultimata slackern Till och med hans eh, Advokatutbildning var, Hade han fuskat sig till Och nu har han tvungen att skaffa en riktig Sen har vi Britta som är, jag, jag har svårt att definiera henne Men eh, allting man kan säga med citationstecken runt Är hon Hon är typ en hippie fast inte riktigt Hon är typ psykolog eh, Hon är till psykolog men hon är inte så duktig på det Stor wannabe. Hon vill vara anarkist och feminist. och Allting samtidigt hela tiden, jättemycket men lyckas aldrig riktigt. Annie, som är en neurotisk plugghäst. Mm. Troy, som typ första fem avsnitten är, är någon slags jock, men som sen bara är oskyldig och underbar. Och dessa kompis med Abed som är en nörd som antagligen har någon slags bokstav vad heter det, kombination eh, eller autism eller liknande. Han gillar väldigt mycket tv-serier, Vi gillar väldigt mycket film. Mm. Och Pierce som har, som har gått på samma community college i tio år Han är typ 70 år gammal Spelas av Chevy Chase Och lever lite grann i en annan värld Ja, en helt annan värld <laughs> Ja, precis Jag tror inte han riktigt vet vilket årtionde han, han lever i och, och, och än så länge så låter det inte så jättekul Det låter väl ganska standard Man har en grupp människor Men på det sättet jag men, tycker att community men, sticker en Shirley då? Förlåt, herre Du har, Förlåt, här är du har perfekt sjuk, missat igen, de den, den svarta kvinnan <laughs> Förlåt, jag, jag missade Shirley Och det är lite för att det är den karaktären jag gillar Jag har, jag har minst känslor för Shirley är eh, eh, mamman i gruppen eh, Lite så mamma-höna ma mamma Väldigt eh, eh, Väldigt religiös väldigt Den som alltid går emot saker Men som har en ganska mörk sida När man <laughs> när, när saker behöver göras Den Shirley Getsittan Förlåt Shirley Hon har jobbat röst också Och det har inte Annie, eller? Vänta <laughs> Jo, jo, jo. Mm. men inte alls kan man verkligen säga Det är ju Annie och Charlie som kör sina Åh ja, Och öronen blöder ibland <hier> och, och, och än så länge då så låter det som Vilken ensemble Kommer det som helst Men det finns en del saker som jag tycker gör så att community sticker ut Och det, det tänkte jag också gå igenom lite, lite, lite grann. Så kanske jag kan övertyga Nick Till att, till att se ljuset igen <hier> Kanske det Ja, vi får se för det första så, så vill jag ta upp själva sättningen liksom, själva Som är då Dale Community College Som inte är en mentalt stabil plats Nej Ett av de, Det finns två exempel på det Och det är, de hör ihop Det är, mycket handlar om The Dean Dean Pelton, alltså rektorn för skolan Som, som vill väldigt mycket att Green Dale ska vara en, en respekterad skola och han försöker väldigt mycket att få honom att vara det. Ett exempel är deras, deras logg, alltså deras maskot till, till deras fotbollslag. Som är, för första heter den The Human Being, med, med motivationen att eh, de, de flesta som, som går på Green Dale har kallats för djur hela, hela deras liv. Mm. Så de, de kan inte ha typ så här The, The Green Dale Panther eller någonting, utan det är The Green Dale Human Being. Det är väldigt ledsamt. <laughs> <laughs> jo, ja. det är, det ju, det är det ju. The Human Being är någon random smal snubbe instoppad i en kroppsstrumpa, eh, en vit kroppsstrumpa, med liksom ögon näsa, eller ja, ah, nej förlåt, öga och mun ritat ritad på med, med spritpenna. För han har nämligen kroppsstrumpa på huvudet också. Så han ser ut som vilket monster som helst från, från alla smadrömmar någonsin. Ja, uh, för han skulle ju inte. Jag var ha inte till exempel ras, tvungen att liksom. byta min, min, min Skype-bild här för jag hade The Human Being. <laughs> och det mm. freaked you out. Jag gillar själva skolan, jag gillar hur otroligt frånskild från verkligheten den är ja. eh, Så gillar jag också den väldigt stora Väldigt stora Precis som Simpsons så har eh, Community en väldigt stor så här, Cast of characters Det finns väldigt mycket folk som de kan använda sig av hela tiden Mm det får att verka lite grann som om, även om det alltid är de här i, i, i våra study group, även om det alltid är de som är i centrum för alltihopa vilket de också, liksom <går> vilket de också erkänner i serien så finns det ändå väldigt mycket andra karaktärer på skolan till exempel då The Dean, det finns Starburns, Chang det finns väldigt många människor runt omkring som är intressanta och roliga och lika galna som alla andra är Men du tycker alltså fortfarande, hur, hur många säsonger har det släppts nu? Jag tycker det blev just alltså klar mm. Precis nu i, i veckan ja. Och för mig känns det som att ungefär i mitten där någonstans så började det gå ut för och bli lite för utanför boxen på något vis. Jag kan säga att det finns ett dubbelavsnitt med där, där Troy bygger ett kudslott. <laughs> nej, nej. Arbed bygger ett kudslott och Troy bygger ett... Ja, vad är skillnaden nu igen? Han bygger ett filtar. slott med, med, med filtar. och även filtar och lakan. Och då blir de ovänner helt enkelt angående de här två olika slotten, för att båda två vill bygga ut dem mer, men det får inte plats. Ja. Med de avsnitten ungefär så tyckte jag att det började bli lite, lite tråkigt, helt enkelt. Efter ja, det har det varit väldigt. Det känns som att alla avsnitt har varit väldigt otroligt temaaktiga. Och... Men det, det finns ju en förklaring till varför de senaste avsnitten, för det här är så som du pratar om precis i mm. slutet. Säsong tre fick ju för det första ett, ett uppehåll Mitt i, eller inte mitt i Men något mot slutet på säsongen För att det eventuellt skulle bli nedlagt Så när det kom tillbaka sen så, så har de byggt för att kunna liksom avrunda serien Vilket gör att det på ett annat sätt Har blivit allting mycket mer sammanhållet mm. ja. Nu är det ju så att det kommer komma Eventuellt, rätt säkert kommer det komma En fjärde säsong som är sista säsongen men eh, huvudförfattaren och skaparen har fått eh, sparken Så det kommer antagligen bli någon annan serie när det väl kommer tillbaka Och då blir det ju högst intressant att se vad det blir med den då. Mm. Det kommer antagligen bli väldigt tråkigt Det var, det var, väldigt, det var väldigt bra att de... Eh, att de avrundade så bra som de gjorde för att slutet på, på community, jag ska inte avskräcka för mycket men det är ett väldigt bra slut. Och det bygger upp inför att man skulle kunna ta upp flera trådar liksom. De, mm. de verkar slänga ut så mycket som möjligt men det är ändå, det är ändå ganska avrundat mm. vilket, är, vilket var ganska skönt. Ja men precis för då om det inte blir bra i fjärde så har man i alla fall ett slut um, mm. som man kan. Men då borde man i alla fall, om man inte har, om man, som att jag inte har avslutat så borde man se sista avsnittet i alla fall det är, alltså de, de, de ju, de, de tre sista Alltid är tre nu nu, de, de släpper de samtidigt, eller de samtidigt. så det finns tre stycken. Ja. och de borde du se för de var bra, Okej. bra. Mm. och det är bara en timme ungefär att se de tre antar. Jag. Ja, precis. precis. Mm. Det, det är lite kul här ut, utanför mig, för jag sitter ju och spelar in vid balkong min bal balkong eh, ja. och fönstret och balkongen, Dörren är öppen eftersom som att det är oförskämt bra väder ute, eh, men det har byggt Det är getingar som har byggt ett bo Under mitt fönster Vilket innebär att jag nu har väldigt mycket getingar Inne i mitt rum Okej. Okay. Lite läskigt att spela in Jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det Min förhoppning är Håkan att det är det din topp 5-lista Ska handla om eh, Ja, det är inte riktigt det, men, men kanske Det kanske är någonting ur den listan som vi kan använda till det Det tror jag garanterat Ja, men vi, vi hoppas det men, men vi tar en liten paus och så återkommer vi med Din topp 5-lista efter pausen Och där så var vi tillbaka Från pausen Och precis som Diablo 3 Just nu håller på att förstöra Mitt och Annas liv Så är det ju ett annat spel Skyrim som uh, har förstört Håkans liv och det har han skrivit en topp fem lista om Ja precis, förra veckan gick jag igenom att jag på något sätt återtäckte min kärlek till Skyrim och den är fortfarande kvar den kärleken, jag har dock bytt karaktär sen senast så den, den som hade den här fantastiska backstorien med drakar och liknande är inte riktigt lika aktuell längre men det är fortfarande Skyrim som gäller hemma hos mig och då, då gjorde jag en lista över fem sätt som Skyrim har förstört mitt liv på så jag, tänkte jag, jag hoppar in i den listan Mm -hmm. Är ni med? Mm. Och plats nummer fem Jag kan bara prata med en person i taget Jag kan liksom bara fokusera på en person åt gången Och ifall jag inte får upp alternativ i, i, i vardagen På vad jag kan svara Då utgår jag från att den människan inte har något viktigt, viktigt att säga För då hade jag fått alternativ att kunna prata med den Det här är nog klassiskt för, för, för många rollspel men, men Skyrim har gjort så att jag inte bryr mig om Vad, vad, vad ni gör att säga om inte jag får alternativ det här förklarar så mycket ja, jag har, Ett förslag är att ni kanske Om ni känner att ni vill att jag ska prata med er Så kan ni ju skriva lappar mm. Och liksom få mig att välja något av de av lapparna liksom, Och så kan vi köra vidare på det Men måste det alltid vara typ så här, Alternativ på vad du ska säga Eller kan det, det att det är typ Håkan vi tänkte hitta på någonting ikväll Vill du gå ut eller vill du komma till mig Eller vill, ska vi gå hem till Anna Alltså de är ju, alternativen, är ju skrivna, alternativen är ju skrivna som om det är någonting jag säger Så ni måste ju liksom köra att jag svarar på frågan Fast om det är du som gör det så behöver vi ju bara alternativet kanske Så täcker ju det in exakt alla svar du ger på de frågorna Ja det är ju precis, mm. precis sant Så den, det, här, det här är kanske inte, mitt liv kanske inte är förstört Det kanske bara börjar mer strömlinjeformat, mer effektiviserat Ja det är sant Intressant. Det är i alla fall, alltså som sagt, jag utgår från att ni inte har något viktigt att säga för att jag inte får upp några alternativ. Då är ni bara en av npc i bakgrunden. Fem sätt mm. som Skyrim har strömlinjeformat mitt liv på. <laughs> I no longer care about other people. <laughs> <laughs> They have become irrelevant. Men har du några kompisar som ger dig den typen av alternativ? Nej, jag har inte det. Nummer fyra. Jag smakar för att lära mig Om jag är osäker på vad, alltså Vilka magiska, magiska Substanser till exempel eh, En en näbb har Då äter jag upp den först För att, för att lära mig lite grann om det Det här har, det här har förändrat, förändrat mitt liv Att jag helt enkelt, om jag ser någonting som, inte, som är osäker på Vad det är Så, så smakar jag för att se om du går att använda i alkemi det, det börjar bli ett problem Jag har ätit allt från toalettpapper Till mitt gamla batteri, till min Mac till din he en hel Mac. Alltså batteriet bara. Jaha, jag tänkte upp är, hela dagen. Är det här datorn? anledningen till att du åt äpple dagen, För att du ville se vad det har för magiska egenskaper. Precis, och det, det har det tydligen har äpple någon no, no, no slags damage health. Ja. Och Det, det visste vi sen tidigare, men eftersom du har startat ny karaktär så var du ju tvungen att göra det igen för att få reda på det igen, antar jag. Ja, men precis, exakt, exakt. Mm. Vad är det äckligaste som man äter i Skyrim och vad är det äckligaste som du äter i verkligheten nu? Alltså i Skyrim äter man allting från typ så här eh, all, uh, falmer, falmer som är de här blinda alverna som lever under jorden. Man äter deras öron, man äter spindelägg, man äter örnäbb, Människo tå, människohjärta, rått, människohud. Människohud, det är ändå äckligt, det vill man inte mm. äta. Nej. Human flesh, nej. I verkligheten så är det ju mitt batteri som är det konstiga. Ja, det är konstigt. Mm. Du bör också mm. åka till läkaren, antagligen. Vad sa du? Du bör också antagligen åka till läkaren. Jag ska göra det efter att vi spelat in här, ja. ja. <laughs> <laughs> Nummer tre. Jag, jag var lite osäker på jag skulle döpa den här till. Jag var osäker på vad det skulle heta, men, men jag fick kom fram till att det borde vara någon slags uppsvälld vikt av, eller känsla av självvikt. Alltså att jag är väldigt viktig. Jag kan gå närmare vilken grupp som helst, vilken sammanslutning som helst och vara deras chosen one. <här> När jag står på busskön, då är jag ljuset vägen och sanningen för de här människorna som jag precis har träffat. Jag är liksom, om de har en profetia är det jag som uppfyller den. Om de inte har den, så är det jag som får dem att inse att de faktiskt har den och att det är jag som är deras messias men Hokan har det här verkligen förändrat ditt liv? Mm. Det har cementerat sanningen att det är så. Det har liksom fått med insatt att det är det. Du har nu fått någonting att kalla dig åtminstone med Dovakin. Innan var du lite osäker på hur du skulle uttrycka det. Antar men, jag. Men, och, och Dovakin är ju det stora, men det är samtidigt bara en sak. Man, mm. är ju, man är ju liksom också... Man är Samtidigt så är man den utvalde i, i Thieves Guild. Ah. <laughs> I Dark Brotherhood. Mm. I The Companions. I, I inbördeskriget <går> Som pågår i Skyrim ah. Det ska också nämnas att jag är Liksom Jag är det Men Jag har inte på något sätt jag har inte på något sätt Någon moralisk kompass som, som, som går upp. Så jag är samtidigt liksom den, den mest heliga Och den mest oheliga människan Beroende på vilken, vilken hatt jag bär för tillfället mm. Det gör det väldigt svårt att ta er på allvar Speciellt när ni inte har en dialog Utan ni bara är NPCer i bakgrunden ah. Dels är jag viktigast och dels är ni helt oviktiga. Det är väldigt svårt. Men alla människor är också oviktiga så att det inte finns någon som är... In... Du, du, du kommer ju dö i någon typ av galenskap i slutet. Eftersom att Du inte kommer vilja prata med någon eftersom att ingen ger dig alternativ på dialog. Samtidigt som Nej, du är den enda viktiga i hela världen. Det är det, exakt. Jag är liksom... Ja, ah, det är svårt. Det är det, det, det, det är det jag menar med att den här listan är saker som har förstört mitt liv. Ni ser ju vart det leder. Ja, du går och hänger dig efter avsnittet känns det som nästan. Uh, okay, eventuellt. Alltså, ja. Jag skulle vilja se det här in action under din lärarkarriär. Hur det här, hur det här påverkar det. The teacher. Ah. Nummer två. Jag har tappat respekt för tid som koncept. Tid? I fall ni säger åt mig att jag måste skynda mig, då, i, då, då utgår, utgår jag från att det är flavor- <skratt> Någonting är på väg att hända. Ah ah, skynda dig. Nej, det är lugnt. Jag kan gå och göra en annan quest så länge. Uh, mm. Staden har brinna ner. Mm, kommer mm. du tre dagar senare? Kommer snart. <skratt> jag kommer alltid vara där precis i tid. <skratt> jag ska bara samla de här stenarna först. Precis. Det här, det här kanske, det här kanske är uppenbart varför det är ett problem. Jag kan liksom inte vara i tid längre för att i tid är relativt till när jag faktiskt dyker upp. Det finns faktiskt <skratt> två, två stycken kanske tillfällen i Skyrim eller i, i Elder överhuvudtaget när, när det faktiskt är tid när de säger det. Men annars är det så hur, hur illa den låter så kan man alltid vänta lite längre. <skratt> är inte Men ofta sån också om man ska vara ärlig. Den, den, den är ju det, eller det är i alla fall det jag utgår från nu. Ja. Typ, du börjar åtta håkan. Bara, ah, okay. Fast om jag kommer nio, börjar inte jag nio. <skratt> <Jo, det> <skratt> om vi ska vara ärliga då tror ja. jag. <skratt> På plats nummer ett oh. Jag har fått ADHD <laughs> <Okay>. oh, Nej <laughs> Skyrim har gett mig ADHD För att, okej, okay, tänk jag att nu jag har, jag har fått en quest på tid Och jag ska gå och göra den Och ska jag ta mig till den andra sidan världen Okej, okay, då har jag ett mål, då har jag, ett mål. Jag, börjar, jag börjar gå, jag vandrar, jag vandrar Och, åh oh, nej, en grotta jag, jag, jag måste gå in i den Jag kommer ut i grottan En, en kvart senare, med hur mycket loot som helst Måste sälja det. När jag är i staden och säljer, då får jag en ny quest någon. Okej, okay, då, då gör jag den här questen innan jag, innan jag gör den första. Ut, fort. Åh, oh, vad är det här? är blomma. Så börjar, så börjar jag plocka blommor. Sen har det gått två, två dagar i verkligheten och jag har inte gjort den första questen. Inte har gjort den andra eller de tio som dök, dök upp efteråt. ADHD. Jag har fått det av Skyrim. Men hur funkar det i verkligheten sen då? Alltså, allting jag gör kommer jag ju prokrastinera i och med att jag kan göra något annat lika gärna. Mm. Så jag är på väg till bussen. Men kommer på att jag måste handla. När jag är i affären kommer jag på att jag inte vet vad jag ska handla. Så då, då måste jag göra en lista. När jag gör listan kommer jag på att jag måste kaffa penna pen och papper. Och sen har jag liksom quests. Och alla är sådana minor quests. För jag har inte fått dem av någon, någon NPC med dialog. Så därför handlar de bara i min miscellaneous hög. Mm. Det här låter väldigt mycket som min vardag. Det, det är typ så som mobiltelefonen eller kaffekoppen hamnar in i kylen. Liksom. <här> har det hänt på riktigt? Självklart. <här> det mesta dumma saker har hänt. När jag ringer din mobil för att du skriver i kapslag till mig på Facebook så brukar den ju ligga i soffan, men, men kylen det också. Oftast soffan. Ja. Det är en ganska logisk plats. Det... Igår, igår så letade jag väldigt länge efter... Efter kaff den här grensman Det är en, så här frans, jag har en fransk bryggare Till kaffet ah. Och det lät efter grensman liksom trycker ner filtret ja, Sen så, så Det stod i disk, i disk På diskbänken liksom. Det är också en classic <laughs> Vad gjorde den där? Herregud, av alla ställen ja, Det är de riktiga klassikerna typ så När man inte hittar nyckeln i nyckelskåpet Typ eller man letar efter mobilen medan man pratar i den. Ja. Mm. Man liksom känner på fickorna och bara, åh gud! Men när sånt händer, ja. då tycker man ju bara synd om sig själv. Då inser man att man måste andas lite. Mm. Kanske ta en lugn. Sätta sig ner och ta en kaffe eller någonting. Eller kanske inte just en kaffe. Vatten. Kanske dricka vatten. <laughs> Men på tal om kaffe. Men eh, vi får väl... Ja, det är, det är lite synd, Håkan, att ditt liv är förstört. Det är ju det. Tror du att du kommer kunna återhämta dig? Du har ju kunnat återhämta dig från Morrowind innan och jag. Ja, man kan alltid hoppas Det kommer nog gå bra till slut Jag har inga förhoppningar om det Men jag hoppas på det Eller jag, jag, det var lite motsägende <laughs> Något <laughs> Ditt liv är förstört Och som sagt, både jag och Anna Har ju potential att förstöra våra liv I Diablo 3 ja. Vad tror du Anna, kommer vi klara oss? Nej, nej Men vi tar en liten paus Och sen så ska vi prata skiten ur Diablo 3 Helt enkelt Yes Där så var vi tillbaka ifrån pausen och ska vi få prata lite mer om Diablo 3. Det är som sagt söndag idag, det släpptes i, ja, i tisdags natt, eller hur? Mm. mm. Så att alla vi, jag vet inte, jag och Anna i alla fall, du satt upp, också upp 12 tolvslaget. Nej, det gjorde du inte. Jag satt uppe 12 tolvslaget men jag skrev en hemtenta så att det var inte, inte just där det. Var ju. inte för, ja, men jag satt ju och väntade helt enkelt. Äh, ivrig på att mm. börja spela med ett par kompisar. Men äh, vi ska inte prata för mycket om det för jag har tjatats så jävla mycket om RO37, RO75 och allting vad som hände. Mm. Men kontentan var ju att för oväntat så, så funkade inte serverarna. De klarade inte av det trycket som blev. Nej. Mm, så att, nej. Det blev inget spel den natten. Jag var väl inte helt ledsen eh, i och med att eh, ja, jag jobbade dagen efter. Behövde sova. Jag vill, men, jag vill minnas att jag skrev, vad synd. Hoppas du får spela imorgon. Vad på du svarade med, jag ska spela ikväll. Så, li, lite ledsen var det nog. <här> men jag, jag, vet inte, jag var arg. <här> Okej, <Okay>, arg. <här> men, men samtidigt så var det, det var vettigt att jag, mm. att jag gick och la mig. Så det kändes man kan, ju vara, man kan ju vara arg och ändå hålla med om ett beslut Precis så när mamma säger att man ska lägga sig, det är samma sak mm, <laughs> Ja, det är, det är exakt samma sak Mamma Diablo, eller mamma blir sa att jag skulle gå och lägga mig, jag höll med Men jag var arg um. Men så dagen efter det, så var det också lite strul, jag gick in jag spelade level 4 ungefär Sen tänkte jag, vad skönt att det funkar igen Jag går och lagar lite mat så stänger jag av <laughs> spelet Sen kom jag aldrig in igen Ledsen igen, ja. mer än den gången, men ja, så är det. Blizzard gick ut här om dagen via Bashiok på forumen och bad dem ursäkt så att de hade inte väntat sig att det skulle vara så populärt som det var, att det skulle vara så mycket folk som försökte komma in. Men herregud, vilket skitsnack. Kan de inte bara erkänna att de inte vill betala för den serverkostnaden, liksom? De håller ju på, de har ju uppgrad uppgraderat nu, liksom. De har ju fått jobba. Som fan, deras problem blev ju att hela Battle.net gick ner Varpå även World of Warcraft och Starcraft 2 inte fungerade Så att alla kunder, exakt, alla deras kunder blev asförbannade Ja, oh, herregud, det kan inte vara populärt Jag visste inte att War War Warcraft och Starcraft också gick ner Men det gjorde det alltså Ja, oh, det är ju samma system som oh. man loggar in med Och ni alla kommer tillbaka för mer jag, ni vet att jag älskar Blizzard, jag är så här, ja, ja, det blev lite fel nu, men <laughs> det är okej. Okay. Jag, jag står ut med det, de ger en så mycket bra. Det, det företaget, det finns bara att älska, ja faktiskt, även om det händer små fel. De, de är ett företag som inte ger oss skit och inte gör oss besvikna. Det är få spelföretag, mm. som man kan säga det om. Så. Men oavsett, vi har ju fått spela nu, jag är i mitten av Nightmare någonstans bak två Anna, du är... Jag ska precis börja på akt 4 på normal fortfarande. Mm. Och jag, är, jag har väl nått till level 35 någonstans. Alltså vi, vi har inte spelat svin mycket och du är level 30, Anna. Ja. ja. Jag kollade på våra timmar igår när jag gick och la mig. Och vi har väl spelat ungefär ett dygn sammanlagt båda två. Så att rätt mycket. Nej, det är inte så mycket. Det är... Eller ja, oh, okej. Okay. Det var ju min tisdagsnäck. Det är inte så många dagar. Nej, jag vet. Och, det, och dessutom så har ju som sagt min flickvän fyllt 25 den här helgen. Otroligt olämplig eh, tid. Så att jag har ju dessutom. Ja, jag har ju fyrat henne också. Både släktkalas och middagar och allt möjligt. Så jag vet inte riktigt hur jag har hunnit klämma in ett helt dygn. Är det verkligen ett helt dygn? Jag tror det var 22 timmar på dig. Ja, det är helt sjukt. Jag fattar inte de timmarna fått plats. Ja. Jag träffade ju min studiegrupp I fredags Och en av killarna där var level 56 Han har spelat ja. <laughs> Han har spelat på uh, Ja men jag har flera kompisar som är. Jag har en som närmar sig level 60 nu Är level 60 maxlevel? Uh. Ja mm. Konstigt egentligen Men eh, så kan det väl vara Det är väl inte konstigt, inte det World of Warcraft uh, Originalet var 60 ja mm, Precis, ja, men det är det jag menar mm. Men Diablo är ju level 99 som gäller mm, Precis, men nu är det World of Warcraft som är den efter alla spel <laughs> Jag vet, det, och det är lite det jag tycker är lite tråkigt Men det kommer vi återkomma lite till när vi pratar om achievements och stats och så där. Jag, jag är som ni vet en, en hater i allmänhet Ja. <laughs> och dessutom så hatar jag förändringar <laughs> Det, man märker att, att man vill bli gammal när man inte längre kan vara glad över att det kommer nya saker. Utan man är så här, ja nya saker. Nya saker, men inte... Det här, inte det, det här är inte det jag spelade under mina formativa år i tonåren. En ny sak, men den är inte li exakt likadan som den gamla saken. Bara ny. <laughs> uh... <laughs> Nej, precis. Man, man vill ha samma spel igen, fast, liksom... fast lite annorlunda. Jag har fast väntat i tolv år på att få samma spel igen. Kan de inte förstå det? <laughs> och det är lite så jag, jag känner, och det vet ni ju. Men vi har tagit fram ett par ämnen som vi ska försöka prata om Angående Diablo 3 Och det vi har tagit fram är Vi ska prata om gems, vi ska prata om smeden Vi ska prata lite om drops Och bosserna, bossarna då såklart också Vi ska prata lite om akterna Vi ska prata om skills, achievements, stats Alltså i alltså, princip allting mm. Vi kanske skulle börja med Att prata lite om gems Har du fått någon relation till dem än en Anna? Får jag bara säga att jag... Jag tar ju på mig Luke Skywalker-rollen i den här Alltså jag är liksom den som inte vet någonting om världen Som, som våra lyssnare kan i, identifiera sig med mm. När jag ställer döma frågor. Ja, ah. det låter bra Precis, och det, och det är bara ställa dem Håkan När du känner yes. det, att det är behövs Mycket bra mm. Jag har kommit upp till eh, ja, nivån där man börjar hitta gems och sådär Och eh, jag tycker det är riktigt kul Och man hittar ju, det finns ju olika nivåer på dem på, och så kombinerar man dem för att göra dem bättre. Och så ger de olika, olika stats beroende på vilken färg de har. Men också beroende på vilken del av sin utrustning man, man lägger dem i. Mm. Mm. Är det som förut att, att man hittar delar av? Precis, och så, lägger och man ihop delar dem till? så sätter man ihop dem. Och sen så sätter man ihop dem till en ännu större. Ja, etc. ja. ja det är väldigt kul. Och sen men... En sak eh, som jag har tänkt på också är att eh, man kan köpa dem i auktionshuset mm. till ett pris som är ganska mycket enklare än att eh, själv betala för att sätta ihop dem och så där. Men det, mm. Jag vet inte om det känns helt rätt att göra, men det kan man göra i alla fall. Men, och sen med gems också. Det är lite så här: de spelar väldigt stor roll helt enkelt. Mm. Alltså utan gems, om man inte sätter in i vapnet exempelvis. Mm. Det gör all skillnad mellan om du klarar av att spela på Nightmare För mig i alla fall, eller inte mm. Men jag kan, jag kan tänka mig det systemet Om jag jämför med World of Warcraft Så använder man ju, en, liksom, man ju enchanting också Och lägger man in gems i olika delar Och det är, ju, det är ju meningen att man ska det För annars så klarar man inte de svåra grejerna Det är ju liksom en av de ja. viktigaste sakerna man har att göra mm. Um, där är det också en del av ekonomin för, för crafting och sådär, men jag menar, jag tycker det är kul och jag tycker om att man kan man kan välja lite grann jag menar, man har väl man har ju sitt, sitt första stat jag, jag som witch doctor har ju intelligence och sen kan man ju lägga in lite vitality om man, om man känner för det, just nu så lägger jag in gems efter typ vad jag har för gems um, men det, jag tycker det är intressant, sen nu när jag kör på normal också så kan jag ju välja och och lägga in stats som typ Plus 9% till att hitta magic items Vilket mm. man absolut inte kan stacka sen På Nightmare För då vill man ju bara överleva Jag vet inte. Jag har börjat jobba mer och mer med Magic Fine nu eh, ah. Jag känner att jag, jag klarar mig ganska bra liksom. eh, Jag det... måste säga att Det där är en sån här sak som i spel Som, som gör sig av får få nervösa sammanbrott När man har saker Ett Kanske inte begränsat, eller förlåt Kanske inte liksom, jo men Det kanske inte är begränsat, men det finns x antal gems Och så ska man liksom lägga in dem i sina vapen Och sen så, det, det, det vapnet kommer ju inte vara det du har med I hela spelet. Nej. Så då tänker jag så här: Då måste jag ju vänta tills jag hittar det bästa vapnet Och den bästa ja. gemmen, annars men så är det slöseri Men, en bra grej Håkan, det är att man kan använda man kan... Ta ut gemmen igen och använda den igen Va? Ja, Ursäkta. jag vet, det kostar pengar Men man kan göra det, och det är en sån här grej Som jag har velat ha i World of Warcraft Men som man aldrig kommer få, för det skulle förstöra ekonomin Men man kan liksom ta ut den igen Och mm. kombinera den med andra Eller använda den till något annat Så man behöver aldrig vänta till det bästa För annars, mm. annars skulle man ju vara galen Då skulle man ju aldrig använda bra gems Nej. Och det är väldigt det är så bra Jag spelar Diablo, Diablo 2. Jag, hade, jag har ju alla mina gems i min kista liksom. Ah, mm. Och bara väntar Precis. Ja det är, alltid, det är alltid så Sen ska man ju säga också att i, I i Diablo 3 nu I Diablo 2 så var ju Perfect Gem mm. Det bästa eller hur Nu finns Aa. det fruktansvärt många Efter Perfect så kommer det svin mycket fler Ja vad är det så... Jag har kommit upp Mitt nästa i Glimmering Men då måste jag börja samla någon sorts Papper eller någonting och, Jag vet inte riktigt Nej, men Precis, det, det är någonstans upp dit man kommer. Jag ska, jag ska se om jag kan hitta. Flawless, perfect, radiant square. Eh, flawless square, perfect square, radiant square. Eh, ja, det blir, vänta, eh, radiant star toppus. Ja, ah, det är det, jäckligt häftiga de såg ut. Stora! Ja, I alla fall, det går att komma väldigt långt med de här. Det finns uh -huh. mycket att göra. Så att det känns som att bara de alla de, olika, alla de här olika är för det första mer användbara än i tidigare spelet. Mm. Eh, och ja, lite roligare sådär. Det är skönt att man kan ta ut dem. Det, jag, det är jag bara är positiv till. Ja. Ersätter de runorden eller, eller finns de kvar? Jag har inte hittat några runor. Okay. Men det kan ju vara så att de har sparat det till Hell eller Inferno. För det är också en sån sak som vi kanske ska prata om. Att, eh, i, I Diablo 2 fanns det ju tre svårighetsgrader. Eh, normal, Nightmare och Hell om yes. man spelar akter, eller akter då i varje svårighetsgrad grad. Nu så har de lagt till då en till som heter Inferno som då ska vara fruktansvärt svår. Jag förväntar mig Dark Souls känsla men vi jag får väl har, se. Jag för mig att jag hade en intervju med Blizzard folk som sa att det är ingen av dem, ingen på Blizzard eller någon en vi launch hade klarat av Inferno. Och det är ganska Perfekt. sjukt mm. Så det kommer verkligen vara svårt och samtidigt har vi ju Jag menar nu sen launch så har ju de stora gilder, jag tror att det är Method som är en WoW-gild Har ju liksom racerats för att Klara av hela spelet så här, På alla svårighetsgrader tillsammans mm. Så de kommer antagligen de är ju, Det är deras jobb Att sitta och spela spel Så de lär ju vara bland de första Som klarar av införna, Så det kommer nog hända snart i alla fall Skaffa inte intervju med dem Okej, okay. <laughs> det, det blir nog lätt <laughs> mm. Och då är det också så att För i Diablo 2 så var det mycket Att man skulle springa runt och döda Bara en boss hela tiden mm. För att få så bra drops som möjligt Och det här är någonting som de har försökt, försökt få bort då, Precis. tydligen mm. Och det här, det, här, det här pratade du lite mer om Anna För du verkar ha ganska bra koll på det Jag vet inte, från... From... Vad jag förstår, jag, jag tar in mycket så här perspektiv från hur de, hur de designar World of Warcraft för jag känner, jag känner igen mycket mm. av det. Tanken är ju mycket att man inte ska farma grejer. Man ska inte gå in och göra samma boss om och om och om igen för att, för att få alla bra drops. Jag tror att det de vill komma åt är ett lite mer lite mer så här oväntade grejer. Att man, man faktiskt att det blir nytt hela tiden Och jag tror ju att det måste vara så ett spel som Diablo För att Det är ju Ett spel som, som är så man springer runt och hittar nya saker hela tiden Det handlar ju mycket om det att det ska vara random Och så um, Jag tror det fungerar ju inte Att gå in till samma boss Om och om igen För, för World of Warcraft är ju så att man lär sig taktik Och blir bättre Diablo är ju så här, Ja men kommer du inte förbi bossen så kommer du inte vidare i spelet Så att de kan ju inte bygga upp det så att man ska lära sina taktiker och komma tillbaka nästa vecka och göra om det. Liksom. Det, är, det är ett single player spel i det perspektivet. Liksom. Mm. Man märker att han inte har spelat Diablo 2. Samtidigt som du säger att det inte funkar så var det precis det som funkade i Diablo 2. Mm. Just att... Alltså, jag... Jag kan ju ställa mig någonstans i campet Att jag tycker inte, jag tyckte aldrig att det var kul Jag har aldrig tyckt att det var kul, roligt Nej, och det är det jag menar med att det liksom inte funkar För att jag, jag tror inte jag tror, Alltså det var ju så Då tog man sig förbi det äh, antar jag, jag menar jag har, inte, jag har inte spelat en enda boss i Diablo tror Jag bara spelat eh, typ akt 1 Alltså det handlar inte ens om att ta sig förbi Det handlar om att man eh, Den hade 0,000% att släppa Någonting coolt som mm. man sprang bara samma boss Alltså bara, ja, bara bossbiten hela tiden precis, och det är ju, alltså det är, Ja visst Det är ju man gerar upp för nästa level Och allt så där. Men det är ju inte, det är inte roligt det, är ju, det, det tycker man ju inte När man raidar i World of Warcraft heller och, och liksom sitter och väntar på Den där grejen som kanske kommer Och så ska man liksom slåss om den Med 15 andra också Fast man inte... tyckte det var spännande det är det som är grejen. Precis som man, men, men, men man tycker fortfarande att det är spännande för att de har ju ändå ersatt det här med boss runs med mm. någonting. Och det de har gjort då är att de har alla de här som också fanns i, i Diablo 2 just lite mer gubbar som man möter ute i världen mm. Mm. Som är så här, de kan också vara unika eller magiska och olika starka. Och nu är, de, nu är de helt slumpmässiga och de har också slängt ut ute i världen så att det finns någon typ som Treasure Goblin eller någonting. Ja, de små... Ja, som, då, som inte slåss utan som bara har massa värdesaker Och lyckas man döda honom så får man dem då, Och då kan det också vara väldigt bra grejer mm. Så de, det de har försökt åstadkomma är att Det ska vara lika lönsamt och lika bra Att springa runt ute i världen Som att springa och döda vassar om och om igen ja. Intressant Om inte mer då För jag märkte ju det under akt ett När jag jag sprang runt och ville se allting hela, liksom, på varenda karta. Så här. Och gick in och gjorde dem flera gånger- för att gå ner i olika dungeons. Varje gång man går ner i en sån här äh, liksom grotta- eller så, där, så, så finns det ju oftast en sån, en sån unik någonstans i den- om man utforskar alla levlar överallt. Och då det är ju därifrån jag har fått de mesta av mina coola grejer, men när man gjorde bossen en gång och då kanske man fick en, en rare drop, men den kanske inte ens hade något med hans klass att göra, vilket alltid är kul mm. um, Man hittar bara pilbågar för övrigt ja, Jag, jag hittar jag en massa wizardgrejer hela tiden och saker med strength Hatas Sen jag arcade också. gjorde en stripp precis det här möjligen. De gjorde det, ja. mm. Mm. Är det inte så också att Förlåt att jag sidetrackar nu Men är det, är det inte så att det som droppar på mitt spel Det är mitt, ni kan inte röra det Precis, jag, var, jag lärde mig det igår För jag var helt osäker Jag spelade med, med Magnus, min kusin då Och jag var så här. Är det okej okay att jag tar de här grejerna Eller va, vänta lite nej, nej han springer förbi de där pengarna nu Så det verkar inte ja. riktigt som att mm, Han ser dem inte ens eller Nej hur? precis man har olika mm. grejer För jag tänkte vad, vad är det för etikett Vad är det som gäller Men det, ja. <laughs> ja. Nick, har du, Nick har du någonting att säga om det <laughs> Ja En del av spänningen var ju att se vem som Inte bara om det droppade något unikt Utan också vem som lyckades ta det Ja alltså för mig då Jag, jag har ju spelat Diablo 2 med Håkan Typ två, tre gånger och för mig var det så här Det hamnade saker på marken sen, sen var de borta inom en halv sekund För att Håkan har någon sorts ibermensch skills med att, med att klicka på saker um, och, och, och det var ju lugnt För jag fick ju coola grejer När du, när du hittade dem Men det känns ändå skönt Att säga ah, det här är mina grejer Och jag kan använda dem till min crafting Eller jag kan sälja dem Eller använda dem till mina andra karaktärer Eller vad som mm. helst Och jag, jag är inte helt emot det heller Jag, jag tycker det är, rätt, det är rätt logiskt För att det gör så att det blir... Alla karaktärer kan på något sätt användas. För förut var det lite sådär att de karaktärerna som kanske var ranged. Ja, mm. ah, just det. Ah. De, de skulle jag ju aldrig någonsin spelat. Eftersom att då missar man ju utan tvekan alla bra drops. Och även barbaren, vars främsta attack var World wind alltså typ. Som så han snurrar genom fienden. Och då tar det också ett tag för den att avslutas. Så han missar också antagligen dropsen för det handlar om tiondels eller hundradels sekunder när man plockar upp någonting. Och tänk dig då så här... Det här, är, det här, det här... det här knyter lite grann tillbaka till vad vi pratade om förra veckan vad, vad gällde klasser och liksom om det var friare eller inte, om man hade klasser eller inte i ett spel. Och det mm. här, här är ett exempel på man gör det lite, lite väldigt stramt och därför blir det mycket friare i slutändan på något sätt. För ja. då kan man spela som alla klasser verkar det som. Mm. Precis. Och det, så det får ändå, även om, även om jag inte gillar förändring. Det, det, det funkar. Det, det, det är positivt faktiskt. Mm. Mm. Det är inte lika, lika stressigt. Och man får ändå drops. liksom och, så där. och Det som är lite tråkigt är att det skulle vara kul att kunna se de andra drops. Men det, jag förstår att det är genom, svårt genomförbart Men det har varit kul, det kul när, man, eh, när man spelar med folk man inte känner online. Bara ett public game. Mm. Ah. För en stor, grej, en stor del var ju också att om eh, man såg någon annan få någonting så var ju det också spännande. Det kändes som att det där var ju min drop. Eller det var också... Så det kändes som att man hittade mer grejer- än vad det känns om nu. Alltså för mig, jag, jag ser det här med public games. Jag vet aldrig... Jag vet inte om jag någonsin kommer att använda mig av det- för att jag är allergisk mot- liksom främlingar på internet- efter att ha spelat World of Warcraft. För för mig så skulle det bli så här- folk som typ blev arga över att de- inte fick den rare- och typ började skriva till en att- ja, ah, kan jag få den där, etc. Det, jag vet inte, jag bara utgår från att- alla, alla är as i public games- Ja, det är de nog också ofta. Ja. Så, så jag är nog, en del av min... Ja, förlåt. Jag är nog rätt nöjd om jag skulle spela i det att... att... Ingen skulle veta vad jag fick För då skulle jag liksom inte uppstå Några konflikter till det, runt det i alla fall Nej. En stor del till varför inte jag skaffar Diablo eller Indeed något rollspel Som man spelar online där För att jag, en av mina nevroser säger att jag kommer Förstöra för alla andra för att jag är så dålig Så jag skaffar aldrig sådana där spel ja, men Det är därför jag inte det är därför jag tar mig ett och ett halvt år Och börjar köra Dungeons i Cataclysm I World ja. of Warcraft För att jag är så här, Nej, jag läser att nej, de har blivit svårare. Jaha, nej men då kan inte jag köra för att då, då, kommer, då kommer alla tycka jag är dålig. Och det, ja, jag jag slösar alla. allas tid och liksom. mm. visst att jag också har betalat för vad där. Men det är så här, de andra kanske betalat och så vill de göra det bra. Det, jag vet inte. Då ja, blir de upprörda och det är inte bra för deras hälsa. Ah, nej. De som har liven. Mm. Och det här med att vara bra, det, det, det kan man också relatera till... Att sätta ut olika skills. För det är något vi har pratat om mycket i Effortcast tidigare ja. också. Just med att det bara kan finnas, när man gör karaktärer i rollspel, att det finns ett rätt sätt att göra det ja. på. En, alltså cool. ett sätt som är bättre än alla andra. Cookie Och det gäller, ju, det gäller ju alla spel alltid. Alltså Dungeons and Dragons, typ 3.5. Där finns det ju hur mycket böcker som helst. Men det finns ändå ett visst antal. Alltså om man är fighter måste man välja... Ett alltså Fighters i D&D får Mycket mer feats Alltså liksom mycket mer saker som de kan välja Men, men det finns några saker som man alltid måste välja Så de har egentligen inga val mm. Och typ en, en rogue har, har Mycket olika skills Men om en rogue inte tar i sneak så är det ingen så roll, så alltså man ingen man, man är ändå tvingad till att välja det man väljer Precis <laughs> um... Och här så vet jag att du och jag har Olika syn, Anna det har mm. vi, Och det har vi pratat om innan också ja. Just att Du tycker det är bra när man försöker göra så att allt olika är ungefär lika bra. Ja. Medan jag tycker att det inte gör någonting om vissa saker är sämre. Utan för mig är det mer logiken som är kul på något sätt. Att, att själv räkna ut vad som är bra eller hur? Delvis. Och, och att kunna göra valet att inte riktigt bry sig. Ni vet ju att min Dungeons Dragons-karaktär nu är ganska värdelös. Ja. Exempelvis. Ja, alltså... För mig, jag menar, min, om, vi, om vi pratar Dungeons and Dragons, min första karaktär, det var ju. Hon hade ju bara Lightning eller liksom Thunder Magic för att jag tyckte det var coolt. Hon var ju inte optimal för fem år. Om inte vad Kanada hade varit snäll hade hon ju typ alla varit immun mot hennes magi. Men, um, men jag gjorde det för att det var kul. Men där är återigen perspektivet. Där är det ju så här, om du väljer fel grej så är du inte optimal. Och är du inte optimal i en, i en grupp- så vill folk inte ha dig där. Folk blir upprörda. Du gör liksom inte den skada du behöver göra- eller du helar inte så bra som du måste. Och då har man har val som är typ- ja, men tryck här så får du 5% mer krytt- eller liksom, välj den här så får du den spällen. Och det finns- om det finns logiska val, då finns det någon som har räknat ut det och då finns det en guide på internet och då förväntar sig spelare att du kollar upp den guiden och gör exakt som den säger. Och då, jag menar, då, då har du inga val, då är det bara att aha, nu är jag level 26, nu ska jag välja den här och nästa level ska jag välja det här. Mm. Jag, jag, jag förstår ju det också, men det, då tycker jag att det är spelarna det är fel på, inte spel. Jo, men... Det är, det är ju klart. Men, men spelarna kommer ju inte ändra på sig. utan det ja, Men man kan ju välja vilka man spelar med. <här> man kan inte vara så petig. Alltså, för mig, <här> men nu, nu känner jag ju folk som spelar Diablo. Men jag har, inga, liksom, jag har ju inga kompisar där som spelar World of Warcraft. Jag kan inte välja. Utan jag kör random grupper som de flesta gör. Och då, då får man anpassa sig till idioterna. Liksom. Um, eller så lämnar man gruppen och så sitter man i kö till en ny grupp i 45 minuter och hoppas att den är trevligare det är liksom ja. mm. men, men det vi var på väg med det här mm. det är ju att i, i Diablo 3 till skillnad från tidigare diablo spel mm. så kan man för det första ändra sina skills hela tiden ja, det, det hade jag bland annat Stefanie när jag berättade det hon, hon lät lite upprörd över att man kunde göra det mm. och, och jag är också lite upprörd men jag blir ja. inte så mycket men vad gjorde Stefanis upprörd med det? att man kunde ändra, att hon tyckte det var lite fusk att man kunde ändra skills när man vill Ja, men samtidigt, det, men samtidigt så är det, för jag precis som håkan, är väldigt, har väldigt svårt för val mm. när man inte kan ändra sig. Ja. Alltså jag, jag känner att jag tycker det låter bra, för då kan man ju dels, dels kan man ju testa mm. man har inte lösett bort alla sina timmar. Nej. Och jag, jag tycker det är kul. Med min Witch doctor nu får man ju nya. Man har ju fyra olika vad är det. Det finns en defensiv en liksom attack en utility, det är lite så olika kategorier. Mm. Och så har man kanske tre, fyra olika att välja på dem. Och sen så har man ju runor som ändrar de spelsen också så att de blir på olika sätt. Så man har ju väldigt många val. Och de olika valen är olika bra beroende på situation. Så jag menar man, jag har, jag menar jag har en, en bild så att säga som jag tycker är roligast att köra med när jag bara springer runt i världen. Och sen mm. så för varje Boss om jag, har, om jag har dött en gång så, så bygger jag liksom Så tar jag en bild som jag tänkte att ah, men okej, okay. till den här bossen Behövde jag liksom saker som Liksom magi som kunde Gå långt, ah men då byter jag ut det här Och det här mot det och kanske tar bort lite defens För att vara mer, mer offens och sådär Precis, och det tycker jag också är kul För det blir ganska taktiskt och så spelar jag också Exakt så att jag byter, inför bossarna så byter jag ofta Bild till en som, som är Mer fokuserad på att ha i en Karaktär mm eller en motståndare men alltså jag är van att och försöker träffa så mycket som möjligt på hela, hela, liksom hela bildskärmen ja. samtidigt det där det, det tycker jag tycker en bra sak och det är ju, alltså jag gillar ju Batman det är så Batman kör han tar ju det som behövs till den här filerna ska ta ner mm. <laughs> och det är kul och det, så att, det här med att man att är fast eller inte är fasta det det känns som att det, det tycker vi alla är mm. bra och det är inte som, det är ju svårt och byta mitt i fighten för det blir så här, om man väljer en ny skill en av sina slots så, så går liksom eh, cool eh, cooldownen <går> igång direkt så att du kan inte till exempel ja ah, men just nu skulle jag behöva lite healing och då byter jag till den här för att det tar tid innan du kan använda den i alla fall. Ja, det hade, det hade alltså jag, jag missade litegrann där, men du menar att man, man kan inte bara byta när som helst utan man måste vänta lite litegrann. Ja, precis. så Du kan du ja. kan byta när som helst men då måste du först ta upp menyn och överleva medan den har menyn uppe. Och sen så, när du väljer den, då kan du inte använda den direkt utan du måste vänta tills ett, ett tag, liksom. Så att du kan inte vara så liksom, situationell. Antagligen så dör du om du försöker byta, liksom. Mm. Ja, precis. Allt annat hade det varit lite konstigt. Då har man ja. alla skills alltid. Ja. Och då hade det ju varit mer, då hade det ju liksom inte varit fyra man hade utan då hade det varit Proportioner med 300 keybinds för att man hade jättemånga olika grejer att göra mm. hela tiden. Och då hade det liksom spelet varit anpassat ute det också. Um, men, men jag tycker om det väldigt mycket. Det är så här. Jag menar, ett tag så hade jag problem med mana och då, då hade jag ändå på min på en spel som som gjorde att jag fick mana tillbaka och, så om det var någon, och sen när jag kom upp lite och hade lite sämre vitality, då kunde jag ändra till en annan runa som gjorde att jag fick hälsa istället. och Så, där. så att, jag tycker om att man kan anpassa dem till hur man, ja. hur man vill ha det. Men när du ändå pratar om vitality så kanske vi kan prata lite om stats också. Mm. För de, till skillnad från i tidigare spel, måste man, måste man inte sätta ut själv nu. Nej. Utan när man går och level up så sätts de ut av sig själv. Precis. Och då ställer jag mig lite frågan varför, varför, de, var, varför får jag inte sätta ut dem själv? Jag, jag, jag tänker jag så här Det här är ju återigen Finns det egentligen ett val Om du är Om du är wizard varför skulle du inte sätta mest i intelligence? Liksom? Ja, men, men varför ska de välja hur mycket jag sätter på intelligence och hur mycket jag sätter på vitality? Liksom? Ja, men, tänk tänk den, den dumma spelaren som sätter allt i strength av någon anledning. Nej, men, ja. alltså, Gainet... ja, men jag, jag, jag gillar inte att vad är, det, det har blivit så socialistiskt det här spelet. <laughs> Att, kan jag inte få välja själv Ska allting, ska allting väljas åt mig så här, För att det, vad, ska det bli så vad, det som möjligt är, liksom? hur, vad hade du gjort annorlunda liksom? hur, hur känner du ja, men Den här läven vill jag ha bara mer liv Eller den här läven vill jag bara mer intelligence är det liksom min, det är... min wizard hade antagligen Inte haft något liv Exempelvis ah, nej Den hade varit så här glass Aha, och, det, och, det är det, och, och det är det Jag vill ha så mycket skada som möjligt Och jag vill inte tåla någonting uh. och, det, och, det, och de tar ju lite ifrån mig det valet Genom att sätta ut alla mina men stats Men dock, det är ju statsen men du kan ju fortfarande få fram det genom att till exempel bara använda gear med intelligence och ingen vitality. Eller bara, mm. bara gems med intelligence. Så du har ju fortfarande den flavorn du kan göra med hjälp av. ja det Jag har det är till viss del, men det gäller ju också ofta att jag får rätt drops. För att jag ska kunna göra det mm. Detta är ju det, ändå bara ett val som, som alltid har funnits Som de bara har tagit bort Och jag ser ingen ja, det anledning till att, att de tar bort det funnits, men, men har det liksom haft ett syfte Förutom att det bara har varit där och liksom, är, är det Någonting man saknar egentligen Eller är det bara det att ja, men man brukar välja det här liksom? Nej, jag, det, vill för mena, för jag vill mena det att det är... exempel, Om vi tänker på att välja sånt i, i Dungeons and Dragons När man får göra det själv För om man om man rullar med en tärning då, då får man ju lite vad som helst. Men om man, nu som vi gör, väljer själv. Men jag, jag sätter ju samma två skills varje gång vi ska levla upp. Det, det är ju ingenting jag gör som är kul eller någonting. Det är bara saker jag gör utan att tänka. Um, så ja, men, det, men det finns ändå, även om, även om man alltid har sin huvudstat som mm. man måste sätta på så kan man ändå bygga lite med de andra delarna. Och nu är ju Diablo mindre mindre så än vad Dungeons Dragons säger mm. som att det inte finns karisma och så vidare. Mm. Men det, det, det, det var åtminstone en en till del av liksom rollspelsmomentet om man nu kan kalla Diablo ett rollspel i någon bemärkelse alls. Mm. Men, men de, de har tagit bort det också i alla fall och jag ser ingen anledning till att de skulle ta bort det. Låt Nej. mig vara en idiot om jag vill vara en idiot liksom. Mm. Jo, det, och det argumentet har jag hört mycket när det gäller blysserspel att så här, ja men varför tar ni bort det här? Varför låter ni inte folk vara idioter? Typ? Om jag vill göra det så får jag göra det. Och det är, och det är klart. Det, det skulle då, då tycker jag, jag snarare i så fall sätt ut så att strength spelar lite mer roll på något sätt för en, en, en, liksom, en, en mm. wizard. För det finns ju andra saker ju som att, att... Ja, för typ intelligence gör ju att man får mer resistance mot grejer. Och, och texturity är ju dodge, tror jag. Och det är, kan man ju använda också om liksom. Ja, precis. Och man så att jag, jag... När man lägger upp så får man ju lite points i dem mm. också. Det är väl det att man inte får välja hur de är. Nej. Jag gillar inte när jag inte ser någon anledning till att de har tagit bort min valmöjlighet. Mm. Helt enkelt. För, för rätt många grejer, då får jag erkänna att jag har varit ganska förstående med mycket förändringar. Jo, jo, jo, men det mot, har du. mot vad jag brukar vara. Ja. <laughs> men, men här ser jag ingen anledning och det, det irriterar mig lite. Mm. Men i, inte men alla som alla som säger låt mig vara dumma nu, nu hade du ett exempel på det Men hur många är det som faktiskt väljer att vara dumma Eller men, det men, handlar, de bara som... om att, handlar det handlar bara om att mästra folk Som är dumma ja men jag, jag vet inte, för vissa kanske det gör det Men, för, men, men jag gillar ju att, vara, att få vara dumma Om jag vill vara dum Jag gillar tanken på att Och jag skulle mycket väl kunna bygga en liksom, Mellie uh, Wizard <laughs> uh -huh. Det har hänt uh -huh. för, för att uh... Men jag tänker så här, även om du Även om du då skulle använda... Även om du skulle lägga alla dina points i strength... Så... så ja, men dina, dina skills använder ju inte strength. Liksom. Dina, dina spel använder ju fortfarande intelligence. Så det är ju lite... Det, det du vill göra, och det förstår jag, det är liksom... Att välja helt själv. Men du går ju emot vad klassen är. Så du går ju emot hur det är designat. Så det man säger egentligen är att... Ja, men jag skulle vilja göra som man inte ska. Bara för att jag får och kan... Ja, lite så. Mm. Jag, jag gillar ju spel där jag får välja mycket. Mm. Eh, och när de i mina favoritspel tar bort de möjligheterna, oavsett om det är, liksom, är lite eller mycket, så gillar jag inte alltid det. Mm. Eh, därför tycker jag att som skillsen exempelvis känns okej, för det ökar ändå valmöjligheten på sätt och vis. Så. Mm. Ja. Men eh, du vill också prata en del om achievements, någonting som jag inte kna, jag har knappt ens märkt <laughs> att det finns. Men du verkar ha lagt stor, stor eh, vikt vid det. Ja, ja, alltså, jag, är också en, jag känner mig ju hemma i hur allting är utformat eh, på så sätt att ah, mm, okay, det första jag gjorde var att kolla achievements-knappen det vill säga så här, vad, vad kan jag göra i det här spelet, vad finns det upp uppnå? Man, kan bli, man blir ju rätt spoilad av achievements också det är ja jaha, okej, okay, den bossen är med i den akten därför att det står att det finns ett achievement för att döda den och sådär mm. men alltså det man får i, i Diablo det är ju olika grejer för att designa sin, sitt baner, liksom sin, sin fina det man, man visar när man är i liksom quest. Så ibland kan det vara någonting att, ja ah, men okej, okay, jag skulle vilja ha det här sigillet, ja ah, då måste jag göra det här. Eller så är det bara poängen jag låt. Men Jag är en så här som jag har rätt få eh, achievement points i World of Warcraft men jag har suttit och gjort ett lore master bara för att få titeln och jag gillar att göra små grejer som typ äta alla de här maträtterna för att få 10 poäng och det är mest bara för att på något sätt om jag inte raider så är det någonting som visar att så här, ah, kolla jag åstadkommer någonting skoj och för mig blev det här nu för att det finns till exempel sådana grejer som i akt 1 så ska du hitta alla de här grottorna och gå och läsa alla de här böckerna och, och så då får man något sån här lorekeeper grej det var därför det tog så lång tid för mig att spela akt 1. För jag sprang ju runt och liksom, laddade om typ, Fields of Misery 6 sju gånger för att liksom, komma åt alla ställen som fanns. Mm. Och en grej som hände vid launch var ju att de hade problem med achievements så att vissa grejer registrerades inte. Så en grej som hände är att de har inte, spelet har inte registrerat att jag har levelat upp eh, smeden. Så jag har inte ja. fått något achievement och kommer, kan inte få liksom, nästa achievement för att den har inte registrerat level 1. Och det är en sån här grej som bara stör mig jättemycket. Likadant, ja, den registrerar inte att jag gjorde ett quest under, under akt 1 Så jag har inte fått achievement för att jag har gjort klart akt Och Det är en sån här grej som, jag, jag får liksom lite OCD över det hela. Jag blir så, nej, nej, men jag vill göra klart allting. Alla, alla boxar ja. ska checkas i. Och, ja. <laughs> Perfektionisten. Ja, men verkligen. Så mm. det är en sån här grej som jag antagligen skulle kunna, Förstöra hela spelet med om jag ville genom att vara så här, nej, jag kan inte gå vidare för jag måste göra det här. Oh, ja, jag bryr jag, jag, jag nästan ingenting. Nej. Men, äh, jag Achievements har ju lite grann tagit över, alltså allmänt spelvärlden har ju ja. tagit över rollen som score hade på arkaden förut. Mm. Där man kunde skriva sin, sin, sitt namn grevare miljardpoängen. Precis. Nu är det liksom, nu har jag gjort allting i spelet och därför har jag de här med Achievements: look at my, look at my stuff. Mm, precis. <laughs> det är ju verkligen så. Vill du prata mer om smeden? Ja, då smeden ja, ja, jag har märkt att folk har varit lite upprörda över smeden för att eh, man, man går ju till honom och så har man med sig eller först så använder man ju salvage för att få lite magiska material från eh, magic items som man springer runt och samlar och sen går man det är Penny Arcade-strippen till... <laughs> Förlåt ah, okay. jag, har inte, jag har inte sett den men... <laughs> Det är en ledsen, jag antar Hunter Och ser en annan kille som har springit med as mycket crossbows <laughs> Medan var eller vad nu är för någonting Va, Ja men det är pilbågar Och den andra pratar om att återvinna saker Och så <laughs> springer de bara gör allting till pulver <laughs> I use bows no. uh, och, så, så man Förlåt, det. och så kommer man till smeden Och så säger man till honom ah, men Här, jag har lite material och guld Gör ett par byxor åt mig Och så står det typ Ja, du får så här mycket armor plus tre random magic abilities. Och då kan man få saker som, ja men 56 strength, 11 intelligence plus 9 i Magic find eller någonting. Då står man där och säger, jaha, nu har jag lagt pengar på strength gear som jag inte vill ha. Och så får man liksom stå där och liksom göra om samma grejer tills man får någonting man tycker om ungefär. Och jag tycker det är rätt skoj att se, för ibland kan man få rätt så här roliga grejer. Det är ett kasino, mer än en smed. Ja, men precis. Och sen så måste man ju levela upp smeden med ännu mer pengar för att få fler recept och göra saker. Jag har ju lagt typ 200 000 guld på den här jävla smeden. Jo, men där typ har jag. Alla haft. mina pengar jag har tjänat att jag har lagt på den jävla smeden. Ja, jag, jag, jag har lagt mina pengar lite jämnt mellan smeden och med att uppdatera min stash så att jag har mer plats för de grejer jag sparar till min möjliga framtida demon hunter. Så här. Mm. Um, men men jag, mitt, mitt sätt att göra det har väl varit lite, Ja jag fick någonting dåligt ja men då använder jag salvage på det också och så får jag mer material. Så jag har väldigt mycket material liggande och sen så använder jag guldet i mitt OCD-spelande som jag har liksom fått Jag fick 50 000 guld achievement Innan akt 1 för att det blir liksom krunt Och döda allting hela så. Nice um, Jag tycker det är skoj Men de flesta ja, Verkar tycka att det är lite för random tror jag. jag vet inte, det fanns ju i Diablo 2 också som man kunde köpa så här Okända items mm. uh, Och jag var ju en knarkare utav det också mm. uh, Och jag älskade det då Och jag älskar det nu mm. jag, jag tycker det är skitkul jag och min kompis som jag spelar med mest då Vi har också gjort så att han uppgraderar Alla, alla gems alltså det, finns, det finns också en som jobbar med gems då, mm. Så att man kan göra dem starkare Som sagt och Den gemsnubben Måste man också uppgradera hela tiden mm. Så vi uppgraderar varsin helt enkelt Så om jag vill göra gems så slänger jag det till honom Vill han göra items så slänger han grejer till mig liksom. mm. Just för att vi ska kunna uppgradera dem så mycket som möjligt För de pengarna vi har så snabbt som möjligt det är smart, jag har ju liksom kommit upp i taket med att jag måste skaffa sidor för att liksom kombinera och ge mm. till dem och jag har liksom inte kommit till någonting där jag har sett en enda sån sida så att jag har... Nej, det börjar på nightmare mm. kan man säga. Jag kunde tänka mig det, så att jag, ja. har, jag har maxat dem <laughs> ja. Jag vet inte, är det något mer vi vill klämma ut av det 3? Vi har pratat svinlänge om det nu och det är länge jag, har, jag, pratar... jag har en fråga Ja? Det var väldigt mycket snack om auction house ja, Innan yes. spelet började Att man använde riktiga pengar Kan ni bara gå igenom om det, om det görs Om det har varit så revolutionerande som folk har trott Ifall det har förstört era liv eh, Och ifall ni bor på gamen det, det är inte implementerat än no. okay. de, valde, de har valt att skjuta upp det Eftersom de har haft så mycket problem med serverarna Jag kan okay, tänka ja, mig att folk inte vill sätta upp så här. Auktioner. Viktiga pengar om inte fungerar. Mm. Jag förstår jag, jag måste också säga att jag har blivit Jag har, jag har med, med vilja inte läst någonting Om Diablo 3 Förutom det, det liksom har läckt ut till mig Genom internetosmosis ja. Jag har inte satt min i någonting alls Och jag blir ganska sugen på att när jag hör er prata jag, jag tycker det låter som det bara är bättre För jag är... Jag, jag är en snäfsnöbel som har väldigt mycket saker som skulle kunna såra Nick. Till exempel tycker inte jag att jävla två var så kul. <laughs> jag, jag spelar väldigt mycket. Det är, jag har några, några sådana åsikter som jag, som jag tror skulle kunna få göra Nick arg eller ledsen. Liksom. Antagligen. Men jag tycker att det här låter det här tycker jag låter väldigt bra. Jag, tycker liksom, jag har inte hört någon, någonting negativt som ni mm. har pratat om. <laughs> det är bättre. Det är bättre på de flesta sätt. Jag, jag är väldigt nöjd. Jag har, inte, jag, har inte, jag har mycket att klaga över, men jag har inte mycket som... På det stora hela tycker jag det är väldigt bra. Det är bättre, men det är nytt. Det är problemet. Det är bättre, men det är små designförändringar som jag kanske tycker är onödiga eller som jag, skulle, jag själv skulle gjort annorlunda. Men i det stora hela tycker jag att det är ett betydligt bety bety bety bety bety bety bättre spel. Det låter ju till exempel som att de, de har tagit bort stats eller att man ändrar sina abilities själv. Mm. Men att man, man verkar ju ändå ha mer val än vad man någonsin hade i i Diablo 2. Alltså bara, bara vad jag tycker vad jag har hört er prata om nu. Ja, har, man, man får dem via de här runorna som man sätter ut på sina, sina skills istället. Mm, Så att det, ja, jag håller med om det också. Jag var idioten som i Diablo 2- ville testa och sätta i poäng och för, att, för att sedan ta bort dem och liksom gå vidare i trädet det man inte göra. Så, så är jag väldigt nöjd med det här min, oh. min, min druid, jag, vet, jag hade ingen aning om vad jag höll på med jag, för mig är druid så här jag bara, men det beror på vilken spekt det är. är, det, är det, ska jag ha intelligence eller strength? Jag vet inte, jag har ingen aning. Ah. Det fanns ju kanske lite olika specks i Diablo 2. Men annars var det så att du var druid och då skulle du ha det här. Ja, ja, precis. Och jag hade ingen aning. <tryck> ja, men det var ganska ofta. Som även, även i Diablo 2, jag spelade ju det också lite som jag ville. jag, jag hade jag ingen optimal karaktär någonstans, som man säger så. Utan liksom, vill jag ha en Fire Mage så körde jag det. Även om de flesta vill att man kör en Ice Mage. Liksom. Ja, precis. Mm. Oh, nåväl, vi får se om någon av er Får maxa sin poäng i citatleken Sen efter pausen då mm -hmm. Vad tror ni? Ja. Jag, jag... jag kan bara gissa på Diablo 3 på alla citat Bara Diablo 3 på alla citat Det är mycket möjligt ja, Men vi tar en kort paus och kommer tillbaka med vår omtalade citatlek ja. Det här var vi tillbaka från pausen för att slänga oss in i vår citatlek. Jag är ju lite stressad nu eftersom att det var flera timmar sedan jag spelade Diablo. Um, så att det, det blir väldigt tungt. <laughs> jag hoppas att, uh, att ni kommer gilla citaten den här gången. Jag vet inte, tycker ni att vi fortfarande måste förklara citatleken? Vi kan ändå ta, ta igenom lite snabbt vad det handlar om. Men mm. ja, Den är ganska självförklarande. Det är så att jag läser upp ett citat och sen så ska Anna och Håkan helt enkelt gissa. Är det här en bok? Är det en film? Är det ett spel? Är det ett brädspel? Vad är det här för media? Och sen ska de också försöka gissa exakt vad det är för någonting. Och desto mer man vet, desto mer poäng får man helt enkelt då. Mellan ett och tre poäng har vi sagt nu per, ja, per citat helt enkelt. Mm. Förra Håkan gick Håkan, förra veckan gick Håkan ut som vinnare. Jep. Mm. Mycket nöjd Nu, gillar du citatleken igen nu då? Du har ju hatat den hela tiden innan Alltså, jag älskar, ja, jag älskar citatleken Jag tycker att det är ett bra test på ens Helt enkelt människovärde Men Bra test på människovärdet mm. Får vi se då vad du tycker mm. Efter denna veckan Ja, det är alltid intressant vem, vem av er är beredda på att starta först? Jag kan starta först mm. du, du kan starta först Om det är enkelt det, det, det är, jag skulle vilja säga, nu säger jag det varje vecka, men den här veckan så har jag gjort det enklare än okay. i vanliga fall. Så vi får se om ni håller med. Och första citatet är, you've got a lot to learn before you beat me. Try again, kiddo. You've got a lot to learn before you beat me. Try again, kiddo. Okej, det här är ju... Vad svårt det var, för att jag, jag får så Han Solo-vibbar, men jag känner inte att, att Han Solo någonsin tävlade med Lux Skywalker på det sättet. Um, try again, kiddo. Vem är du tänker på då? Det är ju antagligen någon... Alltså, kiddo får man ju tro att det är någon som är lite äldre, lite mer erfaren. Antagligen så är det inte hjälten, utan det är hjältens... Eh, inte mentor heller, men the lancer, om man tänker tv termer. Okej. Okay. Jag tänker säga att det är... En film Jag tänker säga att det är Oj vad svårt det blev Nu var det svårt. Det är svårt. Nej jag tänker ändra mig Jag tänker säga att det här är något tv-spel Poängen är att jag är inte riktigt säker på vilket tv-spel det är Men jag tror att det kan vara Ett fighting-spel Så vi säger väl vi... Det är fel men vi säger Soul Calibur Typ 2. Soul Calibur två Och, Och så då... som säger det är väl jag vet inte, om det finns någon amerikan med i Calibur Då är amerikanen som säger det <går> Då är det han som säger så Det, det låter som en typisk amerikan faktiskt mm. Anna, vad är du inne på för spår? Jag, jag tänkte faktiskt fightingspel direkt Bara för att det känns, kändes som en Jag tycker jag känner igen det Men um, därför borde det inte vara ett fighting -spel, Men i alla fall Men i säger så det är ett fightingspel. Nu ska mm. jag komma på ett fightingspel som existerar. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> det, det finns något som heter Mortal Kombat, vet jag. Mm. Vi säger det. Det tar vi. Som, Mortal Kombat. Mm. Och så... jag, tycker, jag tycker nu så när jag tänker på det att det känns som ett spel, men kanske racing racingspel snarare. Skitsamma. Mm. Men vi kan säga så här i alla fall. Ni har båda fått varsin poäng. Uh. För ni gissat rätt i att det är ett spel uh. Det är ett fightingspel Och till ditt stora förtret, Håkan, Så är det ett fightingspel som du har gissat på I citatleken minst två gånger innan <här> Street Fighter! Det är nu Street Fighter, det är Street Fighter 1 Och det här är, vad jag minns i alla fall En mening som Väldigt många karaktärer sa I Street Fighter okay. ni vet På den tiden där man inte orkade göra olika meningar För alla karaktärer Ja <här> uh. Jag måste säga att Street Fighter 1 är det som jag inte har spelat Jag har ju verkligen bara spelat den här tvåan Som jag, som jag hela mitt liv trodde var ettan Ja, jag växte också, växt också upp med tvåan Och det läser man på Wikipedia också så står det så här Det första Street Fighter-spelet hade lite inverkan på tv-spelsvärlden Och blev inte alls särskilt populärt Exakt Så det är, det är tvåan som är den stora starten Street Super Street Fighter eller vad det heter Super Street Fighter 2 Street Fighter 2 Exakt ja. så. Ni, um, ni, ni står nu uh, jämnsides på 1-1 mm -hmm. mm. poäng. Och nästa citat är det, uh, är det Anna som börjar med. Okej. Okay. Känner du dig redo, Anna? Ja, uh, jag tror det. Mm. Citatet är Mom, if you were in a German Scheisse-video, you, you'd tell me, right? Jag vet äntligen, äntligen, något som jag faktiskt vet, att jag vet, inte var chansar. Oh, no. Fan, och då börjar jag. Det är inte snällt. Jag, jag har ingen aning. Det känns som någon drog. liksom bara pumpar igenom min kropp. Det kan vara lycka. Lite <laughs> av Är det så här det känns? Um, vad ska vi säga? Ja, ja. Vi tar film bara för att mm. gissa ett medie och sen... Sen har jag ingen aning uh, Och jag känner mig väldigt pressad nu också Eftersom Håkan kan så att jag Jag, ja. jag bara lämnar jag lämnar, du bara lämnar. <laughs> Är det trätt? någon typ av reträtt? Ja okay, Men dags för Håkan att glänsa då <laughs> Men if you're in a German video ja. you, you, you tell me right The from Freeman, <laughs> <eller hur? laughs> The Det är Cartman från filmen Jag kunde inte säga det med Cartman-rösten Det blir för för tydligt Ja, precis. Men det är, det är Cartman och det är från filmen, inte mm. tv-serien tror jag. Det är ju långare Det stämmer väldigt bra, eh, Håkan. Mm. Eh, och, och du får tre poäng på den för att jag vet att du skulle kunna säga hur mycket som helst om South Park. En av få skeptiska tv-serier. <laughs> ja, verkligen. Och jag tror att alla vi här, även om South Park är en ojämn tv-serie, precis som yes. jag, jag menar om Community, så... När den har sina toppar så är den verkligen en av de bästa tycker jag mm. Precis, jag, jag skulle säga att South Park har ännu fler Alltså, Berrdalbanan är ännu, ännu, ännu liksom djupare ja. ja, jag håller med Den har riktiga bottennapp Precis Du fick en poäng, yay Du fick en poäng, så det är fyra mot ett nu då och, och Håkan... Nej, mot två ah, Fyra mot två, förlåt Och Håkan är på väg att eh, ta sin andra vinst i rad Åh oh, gud Ja det här är inte bra för världen Du har redan berättat att du tror att du, är, att du är den enda som spelar roll Nu Jag i är effortkin. <laughs> effortkin Effortkin Effortkin och, och den här gången så kommer det vara du som, som börjar Håkan med det tredje och sista och avgörande citatet Så att det, det är lite risky för din del Ja Ifall det, det, det kan jag. det och, och andra kan det Då går jag om dig och då vet jag Då blir du ju på otroligt håll med. mig. <laughs> ja, det är, än så länge kan det bli bästa söndagen eller sämsta söndagen. Ja, om, jag, om jag ens kan säga det här citatet. Det är ganska jobbigt att säga. Men eh, vi kör med citat nummer tre: Well, yes. it's been one long, goddamn, hot, miserable, shit ass fucking day every inch of the way. Okej, okay, för första så, så som du sa det så lät det som, som det rimmade. Men det här är också någonting som jag tror att jag kan. Jag är nästan. ah, oh, vad är det till? Jag tror att det är John McClane Jag tror att det är Die Hard 3 Alltså den With A Vengeance Den med Samuel L. Jackson som, som Zeus Så John McClane, eh, Bruce Willis Die Hard 3 With A Vengeance <laughs> Jeremy Irons spelar skurken Samuel L. Jackson spelar Zeus Bruce, Bruce Willis spelar John McClane Nice, Anna? <laughs> det lät ju bra um, du, du kan ju repetera citatet där Ska jag repetera för... citatet? Ja, så att någon kan säga det som kan uttala engelska det är mm. riktigt bra. Well, it's been a long, goddamn hot, miserable shit-ass fucking day every inch of the way. Visst, låter det nice, det är gött att säga. <laughs> uh. John McClane har en väldigt dålig dag i den filmen. Han, han börjar bakfull och så blir det sämre och sämre. <laughs> Sen blir det sämre. Mm. Han kanske hade spelat Diablo dagen innan var lite trött också. Uh. Um, jag har inte sett trean i den filmserien jag stannade vid tvåan men det lät väl som ett bra svar tycker jag, jag kan inte komma på något annat och nu så hör jag det här i Bruce Willis röst i mitt huvud också så att det är ju det, det icke-taktiskt det icke av dig att välja samma som jag <laughs> Men du kan men, du inte vinna nej jag vet Taktiskt. det, jag vet det. Mm. Men, men, men jag kommer inte vinna heller vet jag eftersom jag absolut inte kan det det är Så jag känner att vi är, vi är bortom taktik nu. Vi, vi har kommit till, till skedet där jag accepterar att jag inte vinner idag. <laughs> Rädda ansikte Precis. Så då blir det samma svar. Precis, Die hard 3. Okay. Ni, ni kommer båda få var sin poäng till. Mm. Så vi, vi slutar på 5-3. Mm. Helt enkelt. Fem, Och kan vinna. Mm. Ni, ni hade rätt i att det är en film Och det är en film som ni båda antar jag har sett Det är From, From Dusk to Dawn mm, Nej, ah, den har jag, jag inte sett Och det är George Clooney eh, Alltså Seth-karaktären då eh, Som säger det här Det är eh, en mycket bra film Och, och det är, Ja, jag vet inte, men det är ganska passande För hela den filmen <laughs> Ja, det är det verkligen <laughs> en, en fantastiskt schist film för övrigt och det är ju, man, man tänk det, det är Rodriguez som tror jag som är regissör för den Är det inte Tarantino? Nej, jag tror han har skrivit den för jag, okay, jag, okay, ja. När jag var inne och letade citatet så stod det tror jag, att Rodriguez gjorde den och Tarantino skrev den ja, det är Jag är med. inte helt säker men jag, jag tror det var så det, det, det förvånade mig lite för man säger ju alltid att det är en Tarantino-film Och det är det ju på sätt och vis Men ändå är det intressant att Rodriguez faktiskt var regissören mm. Tarantino var också med i filmen Ja, det är han ju. Så att, uh, han är med ganska mycket i den filmen väl? Ja, det, det, han är med nästan hela filmen. Liksom. Mm. Det brukar han inte vara i sina egna... Nej, <laughs> ja, precis. Ja, det är... oh, idag har vi spelat in länge, men det, det tycker jag är okej okay när det är en Diablo 3-special. Mm. Det, det känns... Om någonting är liksom rättfärdigare, ett långt avsnitt, då är det Diablo 3. Möjligtvis då sen Dungeons Dragons 4. Äh, fem. fem. Ja, Dungeons and Dragons 5. Ursäkta. Det är svårt att hålla reda på. För mig, så är, så, för mig så är Dungeons and Dragons mest håkan. <laughs> alltså som är Dungeon Master. I själva spelet har ju inte jag så mycket relation till egentligen. Ja, på tal om det så tänkte jag eh, att vi kanske kör nästa vecka om folk kan. Men det, det, det behöver vi inte ta, ta on-air. Men jag, jag tänkte bara så vi får lite mer rollspelets tema på, <laughs> på vår rollspel-podcast. Ja, ja en med vi kanske, har, vi kanske har lite sånt att prata om om två veckor då. Mm. Mm. Nej, men det, det är verkligen bra för det, jag känner också att vi har tappat lite rollspelstråden. Vilket är, men vilket ju är det naturliga när vi, när vi gör en podcast om det som intresserar oss. Ja, och sen, men jag håller med. Vi, vi letar upp lite mer rollspelsaktiga ämnen nu inför... Ja. Inför nästa del och prata lite med Daniels Dragons så kanske lite annat sånt också som har en roll att spela. Mm. Jag kan kanske göra någon, någon slags Daniel Master Confession som mitt ämne nästa vecka eller liknande. Vi får se. Någonting händer. Ja, mm. men det tycker jag också. Och sen um, vill vi återigen uh, uppmärksamma för alla att vi finns på Facebook, på slash effortcast, samma sak på Twitter. Och självklart på iTunes då. Där vi jättegärna skulle få lite recensioner. Det har vi inte fått än. Det var kul om vi någon har gång. Vår, Vi har fått vårt första eh, vad ska säga, oberoende mail från någon lyssnare också. Det är kul. Mm. Vilket så att, alltså det, det, det var kanske en eller två veckor sedan nu. En, och en halv vecka sedan. Vilket gjorde så att jag bara var kul. Jag var varit väldigt lyckliga över det här. Det... Så ni, ni finns där ute. Ni är många. Ni är starka. Gör era röster hörda. <laughs> ja, det vore kul om flera av lyssnarna eh, gav oss lite input. Även på ämnen och så vidare. Men så det kan ni hålla på med fram till nästa veckas avsnitt helt enkelt. Och tills dess så får vi väl tacka och säga hej då! Hejdå! Tack så mycket för att du lyssnat på veckans Effortcast som, precis som alltid, är producerat av Team Effort.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 Jag ser till dig god tid nu. Vi sätter igång det. det Okej, okay, sorry, sorry. Ah, vänta, vänta, vänta. Ah! <skratt> <skratt> I did it. Nice. Som en ninja. <skratt> Ninja-podcasting. <skratt> Ni får tänka er också att jag bara, den där gjorde var att flytta över kroppen. <skratt> jag tror framför mig liksom hur du sparkade ur sladden. Över typ huvudet. Med foten över huvudet på dig själv. <skratt> <skratt>